A a boszorkánymester. Első fejezet, amelyből kiderül, egy baleset, még a jobb eset. A parti nagyon előkelő trombita portása ilyettébe megderve. 15 éve állt itt, ebben az aranygombos kabátba a kocsi felhajtó előtt, de ilyen még nem volt. Buda felől egy mentőautó jön, szabályszerű szirénázással, majd elkanyarodik a hídfőnél, megáll a trombita száló előtt, a mentőautóból egy nagyon szép fiatal hölgy száll ki, azt mondja a mentőorvosnak, hogy várjon, a sofőrnek odad valami pénzt, és egyenesen besiet a főkapó. Értsük jól meg a portást. Itt állt már meg olyan Rolls-Royce autó, amelyből az egész világon csak egy darab volt, és külön az utasa számára készült. Itt már stoppolt 12-cilinderes MyBuck kocsi úgy, hogy egyetlen sárgömnek látszott az egész. Ide már megérkezett a 80-as években a bohém angol trónörökös, élő leányfejekkel díszített batáron, és jött valaki Perzsiából 17 autóval egyszerre. De mentőkocsim még nem érkezett vendég a trombita szálóba. Ez a vendég kicsit sántikál, turista ruhába van, különben igen szép, barna nő, és ügyet sem vet a portásra. Hová tetszik, kérem. Vacsorázni. Itt a halónát egy külön szobába jutok, ahol nyugodtan eszem valamit. Rendkívül éhes vagyok, szólt, és tovább ment. A sofőr és a mentőautó orvosa úgy nézték a portást, hogy ez nem merte útját állni az ifjú hőnynek. Az ifjú hölgy felterített egy külön szobába, és megkérdezte, hogy mi van készen, mivel nem akarta a mentőket megvállalkoztatni. Hideg bélszín volt még, és különböző saláták. A hölgy evett, ötven pengő borra valót adott, ötvenet a portásnak, és már menni készült, amikor egy sokkal különösebb esemény duplázott rá az elsőre. Iszonyú szirénázással érkezett egy újabb mentőkocsi. Mi van ma? A trumbit előtt tartják a mentőautók az idei konkurusz delegánsját. Nem, az emeletről támogatott le a főpincére szédelgő hölgyet, aki részint az ő karjára, részint egy magas, smokingos úr karjára támaszkodott és a gyomrát fogta. A hölgyet felsegítették az egyik mentőkocsira, a másik lány, aki vacsorázott és éppen ötven pengőt adott a portásnak, Csodálkozva látta, hogy a gyomrát fogó, igen szép, filigrán szőkelány beszáll az ő mentőkocsiába és elrobognak vele. A másik mentőkocsiból ugyanakkor leugrottak a hordágyjal. A fiatal lány gondolkodott. Lehet, hogy több ma már nem indul a trombita szálló bejáratától, és ő szeretne a lakos lenni, ahol várják. Beszállt hát a mentőkocsiba, és azt mondta. Lakos szanatórium, de siessünk, mert várnak. Az összes mentőautó elrobogott. A portás ott állt kábultan magában. A hosszú úr öt pengőt adott a főpincérnek, és azt mondta. Ha a vas igazgató úr telefonál, és engem keres, mondja meg, hogy a hőd rosszul lett, és bevitték a lakosszanatóriumba. Én lementem a Windsor grillbe. A főpincér bement, az úr elment, a portás tűnődött. Annyi bizonyos, hogy a lány nem abban mentőkocsiba szállt, amelyikkel jött. Viszont akit a főpincér hozott, az nem avval a mentőkocsival távozott, amelyiket kihívtak. Általában mi ez itt ezekkel a mentőkocsikkal? Mi van ezzel a hölgyel, aki kiszállt vacsorázni, és a másikkal, aki itt vacsorázott, aztán beszállt? Az ember megbolondul. Holott rém egyszerű az eset. A két mentőkocsi elcserélte az utasát. Kovács Ágnest az a mentőkocsi vitte be a lakosszanatóriumba, amelyikkel Szofi Olaf Günter főhercegnő érkezett, és a főhercegnő, több mentőkocsi nem lévén, azon az autón vitette magát a lakosszanatóriumba, amelyen Kovács Ágnest kellett volna bevinni, mivel szarvasgomba pástétomot evett, megfájdult a gyomra, és rosszul lett. A portás állt, tűnődött. A híd alól egy szép, kivilágított hajó úszott lassan a Dunán, daloló kirándulókkal, és megszólaltatta a sípját. A portás úgy nézte a hajót, mintha ez köteles lenne válaszolni a hirtelen lejátszódott villám problémára. De a hajó fütyült rá. Kettőt. Olaf Günther, uralkodó főherceg, aki másfél év előtt elhunyt, szintén egy Szigetország uralkodója volt, miképpen Anglia királyai. A két Szigetország között nagyjában nincs különbség. Ezt is tenger fogja körül, azt is. Itt is, ott is ráérő tudósok pontosan kiszámították, hogy mennyi idő alatt mossa el a tenger az egész birodalmat, ha ilyen hullámverés mellett eddig ennyi meg ennyi partot mosott alá. Ami a két szigetországot mégis bizonyos fokig megkülönbözteti, talán az, hogy Raviona-szigete egy guruló üléses egy pár evezőssel két és fél óra alatt, nem versenytempóba, hanem egyszerű húzásokkal körülhajózható, míg Angliáról ugyanezt nem mondhatjuk el. Az Olaf Günther család valamikor átutazott Magyarországon, és egy oldalági herceg tüszös mandula gyulladása révén kénytelen volt hat hétig az országban maradni. Az oldalági gyengélkedő ebből két hetet a lakos első emeletén, további négy hetet, mivel orvosai az utazást nem ajánlották, a budai hegyekben lábadozással és memoárírással töltötte el. Egy néhány hétkedvéért kibérelték, majd megvásárolták kocsánypusztát, amelyre akkor kezdte kivetni a hálóját a városban virágzásnak induló parcellázási szenvedély, és volt már egy hevenyészet terv a kocsányi strandról. Ez a terv megbukott, mivel az olaf günter család megkedvelte a budai hegyeket, és további tűzös mandula esetek alkalmából szerette volna elkerülni az albérleti tartózkodást, tehát megvette kocsánypusztát, a kocsányhegyi cseppkőbarlangot, és az egész vidék felett trónoló kocsányi királydom szelid lejtőire épült vadászkastét, amely egy magasrangú állami úr tulajdona volt, és régen túlodott volna rajta, mivel modern, szép úri házat építetett a Svábhegyen, és az egyre terjeszkedő város amúgy is előzte messze a vadakat, úgyhogy a királydombi vadászkasté és a kocsány pusztának nevezett telekomplexum a Balatoni országút mentén ennek az úrnak már régen nem jelentett semmi de Olaf Günther Fülöp a vadászkastélyba megírta memoárjait, amatény kedvéért, hogy 1913-ban egy ötperces diplomáciai megbeszélés folytatott a görög királlyal, és a maga részéről azt kívánta, hogy a földközi tenger medencéjét hagyják békében, és eme óhajánál tekintettel volt Raviona lakosainak ideg állapotára. Az oldalági rokon különben a háború alatt miniszterelnök volt és kiemelkedő része a memoárnak, midőn valamelyik állam cirkálója olajat és szenet akart felvenni a kikötőben, amit a kegyelmes úr intézkedésére, ha semlegességgel összeegyeztethetetlennek tartottak, mire a kapitány azt felelte, hogy ez nagyon szép dolog, de ha fél órán belül nem kezdenek rakodni, ő lövi egész raviónát. És az ágyücsövek nagyon szabályszerű manőverrel kezdtek a város felé fordulni, erre a memoárírója intézkedett, hogy adjanak szenet és olajat, azonban bejelentette tiltakozását a kapitánynak, és valahol szóvá tette ravíón semlegességének megsértését is. Ezért kellett a vadászkastély. Továbbá a lánya, Szofi Olaf Günther főhercegnő, fiatal lányoknál ez nem védka, halálosan beleszeretett a budai hegyekbe. És udvarmesterével, gróf Anton Korber Vacislávval, Továbbá tartásával két hónapot kalandozott a hegyekben. Megtanult magyarul, és a rákövetkező nyáron ismét visszatért. Csak a király halála miatt szakította meg a tartózkodását. Olaf Günther Fülöp régen herceg ekkor már memuáriainak folytatását is megírta, amelyben előfordult, hogy az angolok Gallipoli kalandja idején 25 percet töltött egy szalonkocsiba valamelyik angol tábornokkal. A régens úgy határozott, a család többi tagjával és valamennyi érdekelte együtt, hogy a főhercegnő magyarországi kirándulásait lehetőleg befejezik azon tényel, hogy férjhez megy. A régens lemond tisztéről, és Sofia Love Günther princesz Raviona királynője lesz. Senki sem tudta, mi kifogása a régensnek a budai hegyek ellen, különösen Vacislav Gróf védte a princesz eme passzióját. Vacislav Gróf sokszor együtt uzsonnázott egy óbudai özvegyel a várkert kioszkban és ezért látta másképp a dolgokat. A réges viszont tűszös mandulájára emlékezett, és memoárjainak első része sem keltette azt a mély benyomást amit várt. Mindössze valami perzsa vagy afgán államtitkár gratulált sürgőnyileg. Szóval úgy volt, hogy Sophie Olaf Günther főhercegnő az ősz folyamán megismerkedik Aténban a görög herceggel, kiadnak néhány romantikus kommunikét, eljegyzés és esküvő karácsonyig bezárólag. A princesz fiatal volt, Szerette raviónát és népét, de nem szerethetett egy görög herceget, akit nem ismert. Viszont a budai hegyeket ismerte. Amikor lemegy a nap, és lassan gyulladoznak a város távoli fényei, és emlékezett az oldalági tűzös pandulára, midőn valamennyien megjelentek a lakos Fülöp herceg ágyánál. Mindenféle tanárok és orvosok álltak ott. közöttük egy angolos arcú, kicsit kopasz, aki mosolygott, és valami szívhallgató gumicsövét csavargatta az ujjára. A princesz emlékezett rá, hogy ez bosszantotta. Az is bosszantotta, hogy az őszakálas, fehér kabátos tanár helyett ez a túl magas, mosolygós, mélyhangú, hanyagtartású ember magyaráz az apjának, aki akkor még élt és uralkodó volt. Azt is tudta, hogy ezt Wallenstein főorvosnak hívják, és bár nem tanár, igen nagy hírű belgyógyász. Azért mégis kicsit indolens, és az ilyesmit nem szerette a princesz. Ez villant át az agyán a családi tanács alatt, majd közölte a régensel a döntését. Szeptember harmadikán ünnepélyesen aténban leszek az udvarra, de augusztusban pihenni akarok a vadászkastélyban. Ehhez jogom van. Ehhez joga van, állapította megbólintva dr. Máriusz, Ravionon nagy kodifikátora, jogi kérdésekben első rangoszak tekintély. A régens tehát beleegyezett, hogy inkognitó utazáshoz alkalmaz személyzettel, Váci Szláv Gróf is életével a főhercegnő augusztus 16-ig az Olaf Günther család tulajdonában lévő vadászkastéba pihenjen, és a tetszik, memoárjait írja. De nem került sor a tervezett hazautazásra, mert augusztus 16-án váratlan baleset történt. A főhercegnő, akit nagyon szerettek a környéken, sokszor felmászott turista botjával a vadkan főhöz, és összeelegyedett a kirándulók éneklő csoportjaival. Kovács főerdész kísérte őt bizonyos távolságról ilyen útjain, élelmiszertáskát és egyebeket hordva. Kovács főerdész a kastély inventárjába került új gazdáihoz. A kérdéses alkalommal is egy ilyen délután is tett a főhercegnő, amikor egy kisebb sziklacsúcsnál váratlanul kiejti a botot, nagyot kiált és legurul. Homokos, kavicsos, szelid lejtőn néhány méter. Kovács főerdész egy ugrással mellette volt, Felemelte a princeszt, és elindult vele a vatkan fői vendéglő felé. Kovács, hazudja azt, hogy ficamon van, sziszegte a főhercegnő. Ezt nem hazudhatom. Kovács, megparancsolom önnek, hazudja, hogy ficamon van, pólyázzon be, hogy a mentőorvos ne is vizsgáljon. Ellenkező esetben felséges hozzátartozóim szörnyű bosszút állnak magán. Maga is érezte, hogy zordsága nem az igazi. A fiatal főhercegnő nem tudott parancsolni olyan embernek, aki nem engedelmeskedik. Hercegnő, nem hazudhatom azt, hogy ficama van. Miért nem? Mivel csak ugyan ficama van. Esetleg azt hazudhatnám, hogy nincs ficam. Azonban úgyis észrevennék, hogy ficam van. Most érezte a princesz, hogy csak ugyan a labokkája. Maga szerint, Kovács, most mi lesz ezzel a ficammal? A mentőorvos megrántja a lábát a főhercegnőnek, és ezzel a ficam megszűnik. A ficam gyenge. Kovács, hogy juthatnék a szanatóriumba? Nem akarok férjhez menni. Kovács előtt nem volt egészen világos, hogy miféle gyógykezeléssel akarja a főhercegnő elejét venni már-már fellépő hevenyházasságának, de Kovács annyi főurat szolgált itt a kastélyban, ahol a vadászó nagyurak rövid időre megszállnak, hogy tisztába volt egyel. A jó alkalmazott nem érdeklődik gazdája ügye iránt, de mindig pontos és helyes felvilágosítást ad. Akkor is, ha nem tudja, hogy miről van szó. Ő a princesznek kérdést nem adhat fel, különösen a házasságról nem teheti ezt. Azonban a princesz szanatóriumba akar jutni, és ehhez az öreg kovács orvosi segíletét kéri. Ennyi elég neki ahhoz, hogy egyetlen kérdés és a tényállás ismerete nélkül segítsen a fiatal főhercegnőn, aki úgy fekszik itt a karján, mintha egy palankinban ülne valahol Indiában, és a kulik által vontatott járművön intézkedne ügyében. Majd azt fogjuk mondani, hogy a ficamon kívül tokszalagszakadás vagy porclevállás is történt. Kovács, ezért nem feledkezem meg magáról. Fektessen ide a fűre, ráncsa helyre a bokámat, kötözze be, nehogy a mentőorvosnak dolga legyen vele, Értesítse a főudvarmestert, és mondja azt a mentőknek, hogy késedelem nélkül szanatóriumi kezelésre szorulok. Tehát ne kössön át újra a mentőorvos. Szállítsanak szanatóriumba. Parancsára. És a szanatóriummal is közlöm majd, hogy a főhercegnőnek tokszalag... Nem, nem. Azt hiszem, elég lesz, ha egy izomrost elszakadt és alávérzett, mondta Kovács, mint egy önmagával konzultálva. Kovács? vilámlott a főhercegnő. Megparancsoltam a tokszalagot. Maga örökös rebellis, csúf rebellis, most engedelmes és alázatos, de olyan engedelmes, amilyen magának tetszik, és olyan alázatos, ahogy maga akarja. Ezt nem tűröm többé. Most szép derült nyár van. Egy valamire való tokszalaggal, ha szakadás állott be, főhercegnő nem sétálhat. Izomros szakadás, beleértve némi alávérzést, lehetővé teszi, hogy sétálgassunk is, miközben nem megy férhez. Ezért bátorkodtam a toxalak helyett az izomrost utaljálani, és ilyen irányba, ha felhatalmaz főhercegnő, intézkedni fogok a szanatóriumban. Kovács, ez esetben megparancsolom, hogy közölje a mentőorvossal. Izomros szakadásomban egyenesen a szanatórium valamelyik tekintélyéhez óhajtók kerülni, tehát a maga rögtönzött kötését ne bolygassa az a mentős doktor. Nem fogja bolygatni, mondta némi önézetességgel Kovács. Az én rögtönzött kötésem nem olyan könnyen ismételhető. Közben helyre rántotta a bokát. Gyors mozdulatokkal bekötözte, és elsietett telefonálni a kastélyba gróf Vacislav főudvarmesternek. A gróf intézkedésére sürgősen megjelentek a mentők, és az izgatott mentőorvos a közben összegyűlt kirándulókat kezeit tördelve kérte, hogy ne veszítsék el nyugalmukat, majd az erdészhez lépett. Törés? Azt hiszem, elszakadt egy izomrost, és kicsit alávérzett. A főhercegnő szeretne nyomban megfelelő ápolás alá kerülni. Azt hiszem, szólt most a közben szintén a helyszíre érkezett Gró Faciszláv, leghelyesebb, ha mentőorvos mentő úr beszállítja a princeszt a lakosszanatóriumba, ami hagyományos jelleggel bír az uralkodó család történetében, egy nyolc év előtt lezajlott oldalági tűzös mandula következtében. Magam fogok ebbe az irányba intézkedni. A mentőorvos egyetlen szót sem értett az egészből. Ezzel Kovács elérte célját. Rágyújtott pipájára, és azt mondta, hogy neki most dolga van. A főhercegnő egy tizedmásodpercre magához tért, és fél szemhéjával két milliméteres részt alkotva megelégedetten búcsúzott Kovácstól. Kovács úgy nyomogatta le pipájában a tüzet, hogy az nyugtázó válasz volt. A főhercegnőt mentőautóba tették. A fiatal mentőorvos, aki közben a székházzal is érintkezésbe lépett, megtudta, hogy az ügyel kapcsolatban rendkívüli teendője nincs. Márton, a vénszanitéc, jól elrendezett ondobozával úgyis ott volt, és úgyis mindent ő intézett, és mindent jól. Amikor a mentőautó elindult, a princesz elhatározta, hogy felnyitja a szemét. Felnyitotta tehát a szemét. Ettől viszont a mentőorvos kis hiány rosszul lett. 22 éves, ha volt összesen, és még nem is orvos, csak medikus. Néhányat magával olykor kirendelték egy-egy kocsival a síba lesetekhez és egyéb víkend szórakozásokhoz, asszisztálás céljából. Mit csináljon ő most a főhercegnővel? Legszívesebben vette volna, ha Máton a szanitét egy injekciót ad neki. Mit tehet ilyenkor egy 25 éves kezdő orvos? Felad egy hülye kérdést. Jobban van, nagyhercegnő. Csak főhercegnő vagyok. Azt hiszem, jól lehetek. És mert jó szívű volt, még hozzátette. De ha akar, adhat egy injekciót. Akkor magáról is írnak majd a lapok. A mentőorvos Sofi főhercegnő púzzusához ért, és mi alatt idegesen elgondolkodott három vagy négy száz érlőkész számot ösztönösen, ami pedig lehetetlen még a technika mai állása mellett is. Azt hiszem, legokosabb most már, ha megvárjuk, amíg a szanatóriumban mindent kivizsgálnak, szólt végül rekedten. A főhercegnő felült, szigorúan kérdezte. Egy szanatóriumban mindent kivizsgálnak? Ez természetesen főhercegnőkre nem vonatkozik. Nálam arról van szó, hogy a tokszalag, illetve az izomrost. Ilyetten körülnézett. Miért nem hozták el a kovácsot, a főerdészt, hogy megmondja az orvosoknak mi bajom? Az ifjú mentőorvos megijedt. Még jobban. Lehet, hogy a fejére esett a főherceg, nő és megőrült. Neki ezt kötelessége volna még most konstatálni, és nyomban az elmeklinikára vinni, ahol... Mit lehet vele ott csinálni? Mentőorvos, feleljen a kérdésemre. Hol hagyták a főerdészt, aki megmondja az orvosoknak, hogy mi bajom? A fiatal princesz olyan szigorúan nézett, hogy a mentőorvos mártóra pillantott. Sajnos ez a flegmatikus alak aludt. És robogtak. Főhercegnő, orvosaink abban a helyzetben vannak, hogy felesleges főherdészekkel konzultálniuk, ha egy beteg diagnózisáról van szó. Maga úgy beszél, mentőorvos, hogy nem értem. De ez nem baj, mert nem is lehet fontos, amit maga mond. Maga halára rémül attól, hogy egy főhercegnőt szállít a mentőautón, holott jegyezzem meg magának, ma már bebizonyosodott, hogy egy főhercegnő is csak nem olyan, mint a többi ember. És most kopogjon a sofőrnek, hogy vigyen bennünket vacsorázni. Nagyon éhes vagyok. De, főhercegnő, a, a szanatóriumban izgatottan várják. Ne lefetyeljen, nekem semmi közöm ahhoz, hogy engem várnak. Illetve, akik várnak, azok legyenek türelmesek. Mentőorvos, kopogjon a sofőrnek, hogy vigyen a legközelebbi étterem hátsó bejáratához. Nem szeretek vitatkozni. A mentőorvos mindössze 22 éves volt, de amikor látta, hogy a princesz dühösen felül és éppen a bekötözött bokájára, Szerény orvostudománya is elegendő volt ahhoz, hogy a helyzettel tisztába legyen. Szóval a hercegnő éhes? Nem szeretem, ha kérdéseket intéznek hozzám, de ha tudni akarja, nem vagyok éhes. Azért akarok étterembe menni, mert szeretem a virágokat. Na! Ezek után be sem várta az ifjú orvos további hebegését, hanem kopogott a sofőrnek és kiszólt. A legközelebbi étteremhez hajtsom, ne a főbejárat elé! Így történt, amint azt már elmeséltem, hogy a Dunaparti elők étterem mellékportása csodálkozva látta, hogy egy vendég mentőkocsi érkezik. Néhány szót Kovács Ágnesről. Kovács Ágnes három héttel ezelőtt még manőken volt, amikor Kerényi reklámfőnök megígérte, hogy behozza az általános áruházba a női divatosztályra. Kovács Ágnesnek az öccse zenedébe járt. Az apja egy nagygyárnak ügynökölt, de éppen nem volt munka. Kovács a háztartást vezette volna, de háztartás nem volt. Azt a szegényes egyfogásos ebédet nem kellett különösebb gazdaszonyi adminisztrációval igazgatni. Most már úgy volt, hogy Palit nem lehet tovább tanítatni, és összeköltöznek mind Anna nénivel, amikor kerény jött az állással és Vasúrral. Megmagyarázta Ágnesnek, hogy Vasúrnak szüksége van valakire, de ezt ne értse félre. Vasúr, Inkább a kedélye miatt rászorul egy fiatal hölgy társaságára, aki uzsonnázgat vele, zenét hallgat a Dunaparton. Ha nem így volna, akkor ő, Kerényi bele sem avatkozna az ügybe. Ágnes tehát megőrzi szabad kezét, mondta Kerényi, aki hirdetési ügynök volt, és így az általános áruháznak reklámjait is intézte. Szerinte Ágnesnek képesztetnie kellene a hangját, és ő, aki már régen érzi, hogy menedzsernek született, akár amerikai szerződést is szerezne számára. Persze, ezt nem lehet holmi ócska divatrevükön elérni, ehhez start kell. Ehhez szükséges, hogy valaki elindítsa, tanítassa, levegye a családválláról az anyagi gondokat, és Kerényi szerint ilyen ember vasúr. Kerényi tehát egy napon közölte Ágnessal, hogy este a trombita szálókba vacsoráznak és bemutatja vasúrnak. Ágnes akkor már a női divatosztályon dolgozott az általános áruházban, és látta is vasúrat az iroda felé vezető folyoson, amint búsan ballagott. Vasúr 52 éves volt, alacsony, kövér, őszes, méla szemű. Ágnes ekkor gondolta, hogy a szanatóriumi kezelés talán alkalmas lenne arra, hogy a most már sürgető döntést valamiképpen elodázza. Szeretett volna olyan helyzetbe találkozni az áruház igazgatójával, hogy ne legyen harag közöttük, és mégse kényszerű jön nyájasabbnak lenni vasúrral, mint ahogy szeretni. Ha betölti ezt a hónapot, akkor már háromhavi felmondás jár, és abból sok mindent lehet csinálni de öt nap múlva elsője, ezt a felmondását meg kell úszni. Itt történt hírterre rosszul lét a trombitásba, és beszállítása a lakosszanatóriumban.